Alhamdulillahi min ashshaytan rajim Bismillah rrahman rrahim Inn alhamdulillahi n'a ahmaduhu n'asta'inuhu n'astaghfiruhu wa n'a oz bilhahi ta'ala min shurur anfasina wa misai'at a'malina ma yahdihi allahu fala muzillelahu wa ma yudlilhu fala haadiya lahu ashahadu an la ilaha illa Allah wohdahu la shariqa lahu wa ashahadu an muhammadan abduhu wa rasuluhu Amma ba'du Fa inna asdaq al hadithi kitabu Allah Wa khair al hadhi hadhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa sharran umori muhadathatuhaa Wa kulla muhadathatin bid'a Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin fin nari Thumma amma ba'du Tajada falun dhrimut Mirnyohiyat mutplota Love dhrimut Ma absoluute yan vatan par Allahum jalli jalaluhu Zotin e botrave kërëjusin e gjithësis Për shëndetjet, mirësia, begëtia, lëvdatat Më të mira, më të freskta Të përsëritura derin e ditën e kiametit Bi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem Bi shokët e ti besnik Bi familin e ti të ndërshme Bi gratët e ti të pastra Dhe nbi gjithë besimtarët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit. Të ndëruar, gjëmëtlitë të ndëruar të pranishëm velenë e zëti Gjellë Gjellë Luhu sot dhëtë i apë mi fund ligjaratave në bje qkrimin e Muhammejdi sërallahu arihi vësëllem. Njashtu, kjo është të ligjarataj fundit për këtë muaj të begatë shumë të zëti Gjellë Gjellë Luhu andaj është përbashkue fundi i ligjëratave mbi biografinë e Muhamedit aleyhis salatu vesselam me ve fundin e ligjëratave tona në këtë muaj të vogël qëm të Zotit xhelal xelali. Je shkrimi i Muhamedit aleyhis salatu vesselam në fillim dhe lvizjet e tij, pastaj dhe veprimtaria e tij e bujshme, e tij e ndershme, udhëzimet e tij, porositë e tij ishin një lloj freskie dhe një loj në ngushlimi për zemrat e besimtarve. Por se natërshëm, Zotë i ongjëllë gjëleluhu ja ka shkrujë gjdo njëriju të nëftirë të tokës që ajnë një ditë prej ditëve të ndronjitë dhe të shkonë të Zotë i vetë të bareke vë të ala. Andaj një ditë prej ditëve Muhammedit Alehi Salatu vë Selam i ardhë që të shionë ata që ka e ja ka shiju gjdo njëri. Atëhere, para se të përfundojmë je shkrimin e Muhammedit Alehi Salatu vë Selam Do të flasim për ndryrimin e jetës së tij, vdekjen e tij të ndershme Ali Salatu Wassalam, dua të përmendim një pikë të shkurtër duke e theksuar rëndësinë pse duhet ne ta përmendemi vdekjen e Muhamedit Sallallahu Alaihi Wassalam. Pse duhet të flasim për Muhamedit Alaihi Salatu Wassalam kur ka ndruajë? Pejgamberi Alaihi Salatu Wassalam na e ka shpjeguar dhe na e ka larguar këtë dilemë A i vetë a lehi salatu e selam Tha për nga mberi sallallahu a lehi sallam Nuk ka ndo një musliman Qe e godet një musivet E godet një fatkeci E godet një bela Qe është test për ta është sprov për ta E aj e kujton vdekjën time E kujton smundjën time E kujton atan që kam ka godit muë Vetëm se i lecoat Pra ajo që neve nëndzit që të flasmi për vdekin e Mohamedi sallallahu aleyhi sallam, dhe mos ta anashkalojmë ditët e fundit të ti aleyhi sallatu aleyhi sallam, është edhe që të ndihmohemi në shprovat e tona, në belat e tona që ka na i qonë zotë i onë gjellegjelluhu, aty dhe këtu duke na testu Allahu gjellegjelluhu, imanin ton, mirësin ton, shpirtin ton, moralin ton, atëherë neve duhet të ngushlohemi me mështë, me vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Historia e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e studiuar në çdo shkroi të tij, e studiuar dhe e hulumtuar me precizitet të madh nga historianët e muslimanëve, nga ulemat e muslimanëve, të nxjerura për plot me dispozita çdo lëvizje e tij, çdo fjalë e tij, çdo heshtje e tij ishte ligj për muslimanat i cili Allah u gjelli gjelalu e kishtë bo të boqë të jetë model dhe irnek për të gjithë besimtarët deri në ditën e fundit të kësaj bote të ndëruar gjë më të li për ingamberi së sellem në vitin e dhjetë të hijrit e bani hajin i cili ishte i vetëmi hajj të cilëme ka po për ingamberi a.s. dhe u quajtë la, haji lam të mirës hajjët u lweda dhe vetë këtitull i jep alamet dhe i jep paralemrim vdekes Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Kur mërë hëvë thirja e Zoti Gjellë Gjellë luhu, i gjithë gadishu dhe arabik e pranun islamin, u përhap feja Zoti Gjellë Gjellë luhu deri në kufit e shamit, u përhap udhëzimi Muhammedi sallallahu aleyhi vësallam deri në kufit e parandorive më të mdoja, Në adet ditë pra idi për dy pejgamberis sallallam e thiri Usama Ibnu Zeid Usama Ibnu Zeid ku ishte djali i ati i cilit i ishte quajtur një kohë të gjatë si djali Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pra Zeidi ishte çën i birsuari derisa e kaputi Zoti i Onjë i Lëlalut a do y qujtën dietar i dashur i të dashurit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishte djali i ri 17 vjeçardh e thirr i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e nisi per ne Rom. Eniset e Bizantut qe tju jap disa msime atyre. Dhe rrugës rrugës per ne Bizant dhe drejt Shamis duke u nis atare Usama kthehet. Kthehet se dëgjon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk esht mirë dhe ka disa shenja te cilat e banan mundje qe diçka ka mendon. Andaj tha po këthejhemi Ndo shtë të mos diçka Si, si jo e kanshme Osh duke na frimzue Andaj u këti që ta shikon se Që ka pëndod Atëherë, djetarët than Në vitin e Njim dhejt Që kështë e hije Të hijrit për nga mberi Sallallahu alaihi sallem Në tre mujorshin e par Për nga mberi Sallallahu alaihi sallem e kishte tre mujorshin e fundit nga jeta e tij e begaçshme alayhi salatu wassalam shenja te cilat para lajmruan per vdekjen e muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishin disa prej tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo ramazan ikishte bo itikaf allahualle gjele jalaluhu osht izolum xhamin 10 ditë të fundit dhe nuk ka dalur prej xhamis ka bo itikaf çon kupton me e mbyll veten në xhami Nërsa në Ramazanin e vitit të djetë të hijgjrit Pengamberi sëllallahu aleyhi sëllem Ka bo njëzët dit i të kef Dhe kjo ka qenë shenë se pengamberi sëllem Kur të ashton i badetin Kjo është alamet se i është afrue e gjeli Kjo ka qenë alamet i parë Njëzët dit të Ramazanit të fundit Ka bo i të kef është i zëlu në gjami pengamberi sëllallahu aleyhi sëllem Gjithashtu Gjibrili alai salatu e selam Për nga meri së sellem Në gjdo vit ja ka ledhu Kur anin njëher Ndërsa në vitin e djet Në Ramazan Ja ka ledhu kur anin dëher Dhe kjo ka qenë bërë alameteve Se e gjelli i Muhammedit Alai salatu e selam është afruë Nga se nuk ka qenë e zakonshme Qe tja ledhën kur anin e zoti Gjell gjellegjelalu Dëher Gjithashtu Në hajin lam të mirës Të së dhënë e përmendëm një skejnë nga haji lam të mirës në ligeratën e fundit të ndëruar gjëmatli Për nga më beri sallallahu aleyhi sallam Në khubbën e arafatit Tha për nga më beri sallallahu aleyhi sallam Inni la edri Tha unë nuk e di Le alli la elqakum ba'de ami hadha Bi hadha lmokifi ebeda Tha unë nuk e di Se ndoshta nuk do të takohem më me juve As një herë Nuk do të takohem më me juve në këtë vend asnjëherë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem deri sa po i juntë guralecat në El-Jamarat, ku pejgamberi alayhi salatu sallam ishte duke kryer një ceremoninë të hajit të tij të ndarshme alayhi salatu sallam, edhe në këtë vend e tha një fjali ku pejgamberi sallallahu alaihi dhe sellem para lajmroi se e xhejli i tij është afrua. Tha pejgamberi alayhi salatu Was salam khudhu anni manasikakum oy ynaroz msona prej mu haxhin msona prej mue dhe msona prej meje se si kryhet rituali haxhit msoni udhzimet e haxhit ashtu siç i baj une fe la ali la huju ba'da am hadha se ndoshta une ma nuk kam mundsi me bë haxhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po jap shenja para lajmruse po e thekson Shënjën se unë ndoshtë të mojë me juve nuk ta kona Të ndëruar gjëmatli Gjdo sen më rëvun Parveç Allahu gjelle gjelëluhu Gjdo sen sikur që na e fillum Ramazanin Me shumë gnatësi Me shumë vullnet Me shumë nga zlim Ja tani, ja tani jemi duke jadhan Lëm të mirën Shtupe nga mberi se sellem Njëri ju më i mirë Njëri ju më i dashur të zotive gjelle gjelëluhu Një dit për e ditve U dash mulshu në vorë dhe me dur të shokve më të dashur të ti, a.s. Gjithashtu për shenjave të cilat e për alajmru në për nga mberin s.a.s. ishte ku nëpë po këto dit të haqit, izbriti një surë, surja e nësër, i dhe gja e nësërullahi velfeth, vërra ejten nëse jë dhkullu në fidinillahi e thuajje, Allah o xhël jlalalu kur ti shih njerzit duke hin fe me të mëdha dallga dallga me pjesë të mëlloja do të hinë fe në Zotin xhël jlalalu a thar a dar bani istighfar Allah o xhël jlalalu nje ditë prajditve omeri ibn al khatabe e kishte në konsultivin e tij dhe at pjesën të cilën i konsultonte musliman por çështet e muslimanëve e dhiri ibn Abbasin radhiyallahu an dhe i tha o ibn Abbas Kta të mallojt prej muslimanëve, kta ma plesë prej muslimanëve. Po ngushtohen se ti po vjen në xhlisin ton, se je i ri. Po dhaun e kam me vet për një sure. Kush ja di kuptimin, çka po do të më thon kjo sure? Ta cila sure ja emir al-mu'minin? Ta cila sure o prisim muslimanëve? Tha Surja An-Nasr. Çka do më thon? Filluan njerëzit me kallëzuë me ndihmën e veta. Atë i binë Abasi tha Unë e i dispektoj të gjitha, por se unë e mendojnë dryshe. Tha kjo sure, ka zbrit për mi kalzu e gjelin për nga mberi sëllallahu aleyhi vësallem. Argument, argument se i ka than bani stikfar, dërsa Muhammedi sëllem ju e dini se pas zdo namazit ka boj stikfar, pas zdo i badetit ka boj stikfar, pas ramazanit ka bo zekatul fitër i cilë është i stikfar, e kështë meral, andaj tha kjo sure, i ka zbrit në haqë për mi kalzu se ka ar fundi. Për mi kalzu se ka ardhë fundi Ather Pengamberi Alei Salatu wasselam, Me hyrjen e muaj të dyt Të vitit të një mbëdhjet Të hijgjrit nga emigrimi ti Ndërshem Alei Salatu Dull një dit për e ditve në Uhud Dull një, një dit për e ditve në Uhud Dhe nësë ju kujtohet në Uhud Qka kishte të vrarët e Uhudit ishim varros A ti ku ka ndrujetë The Pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) nuk lejoj asnjë prej sahabeve të që të bartet në në Medinë për të ngjelën aty ku kanë ndrujet që të jetë dëshmi e të rditën e Kiametit. Dol Pejgamberi (sallallahu alaihi wasallam) në muajin Safër të, të vitit të fundit dhe shkoi dhe i vizitoi dëshmorët e Uhudit dhe u lut për ta dhe e pa njerëzit se diçka skena nuk është e zakonshme. Nuk ka dolë për nga mberi se sellem kështu zakonëshem Dhe nuk ka dolë për nga mberi Alehi salatë e selam Natën kështu zakonëshem Atër e tha për nga mberi Alehi salatë e selam kër u këthi në gjami Tha oju njërës Inni faratullekum Tha unë jam i pari Që do të takohem i ditën e gjikimit Unë jam i pari që do të pri Ditën e gjikimit Vë ene shahidun aleikum dhe un do të jem dëshmitar i Juve ditën e gjykimit. Pastaj dha pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, wallahi, ta bashallaahun, la andhuru ila hawdil an. Jam të pa ujin e Keutherit tani. Jam të pa ujin e Keutherit tani. Pastaj dha pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam, vërtet më janë dhënë çelësat e kësaj bote. Ju kanë dhënë Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam çelësat e kësaj bote. Tha pasha Allahum Nuk kam frikë për juve Se do të kthehin në idhujtari Une nuk kam Trembje për juve Se do të boheni idhujtar dhe pagan Por se vallohi kam frikë për juve Që do të përlesheni Për pasurit e kësaj vote Kam frikë se do të ndesheni Për kacoret e kësaj vote Për kapitalin e kësaj vote Atërë një shok I pengamberi të leji salatu e selam E bi mau hibe fa ya ja rasul allah mos i dukam vdon çeca te ksa bote dhe te vdon afat çu ti me vazdo jetën vazdoja jetën ja rasul allah rri me neve ya ja rasul allah mos shko edhe pak te zoti o jo xelle xelle jalalu por se pe pengbe rasul allahu alayhi sallam kishte vendos çu shkon te allahute te vareke o te ala andaj nje dit nje nat tjeter te muajit safar te vitit te 11 te hijrit Del pengamberi së sellem Në gjysë të natës Në varezat e batiot Ku janë afër gjamiës pengamberit Sallallahu aleyhi sallem Dhe muslimanët aty i varosnin Del një dit për e dit dhe pengamberi Aleyhi salatu selam dhe ju thët Esselamu aleykum Ja ehlel me kabir Selami Pas që a qovën bi uve O banor të varezave Dhe kë nuk ishte zakon për pengamberi së sellem Që del kështu natën dhe ti përshëndejt njërzit E varrezave, të vdekurit e muslimanve Pas taj dha pengamiri alai salatu e salam Lijehni elekum ma asbahtum fi Tha, e gzofshi që ata ku keni kaluve E qofshi të lumëtër në ata ku keni kaluve E ku kanë mbet njërzi Pra ajo shka kini përfundu jo Të vdekur duke ju varos une O shumë ma e mirë se sa ata të cilë dhëtë varosën E nuk jam unë aty Kjo ishte ajo çka i përgjozoi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të vdekurit, të cilët kishin vdekur dhe i ka varrosë dhe i ka fal xhanazën njeriu më i mirë në tokës Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pabing ambere alayhi salatu wassalam aqbalatil fitan keqitajil lelil muzlim. Pabing ambere sallallahu alajhi wasallam ardhun fitnat. Ardhun fitne sikur copa të natës errët. Çfar fitne po vdes Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Tani kur të përlahën në musliman, kush ja u zedhë problemin, kur të roke në musliman, kush ju ka zonë, kush e ka mirë, kur të përçahën në musliman, cili është ajë cili, kje e ka mirë dhe kështu duhet me veprua, këta e qujti për nga mberi së sellem, fitënë, test, sprovë për njërzimin, nga sese kanë Muhamedin sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi jetë ba u akhiru ha, e u Ta mam të shkoj e nja, vjen tjetra. Ta mam të shkoj e një bela, vjen tjetra. Kështu e ka të shkruar kjo botë. Kështu e ka të shkruar kjo dunja. Mos me ndo se keme, keme gjejt një rahatit dhe një lumëturi e cila ka me ta mundcu me ta bolë gjennet në këtë botë. Qikopin nga beri se zëllëm tha, me vdekjen time, fitne, sprova dhe belaja, një pas njëshme, Pasta i dha për nga mërë, ale i salatu e selam, u alë e khiratu, shërru minel ula, dhe ajo e cila vjenë prej fitneve ma vonë, është ma e vogëlë sa ajo ka kaluë, që ka ka lue, që në në kuptonë se gjdo fitne, që ka vjenë më të ardhmen, është ma e erandë dhe ma e vështirë se sa ajo e cila ka ka lue. Pasta i dha për nga mërë, ale i salatu e selam, duke u drejtue banorëve të varrezave të bakiot, tha inna bikum le la hikonë, Tha pengamberi së zëllem Edhe ne do të vim me juve Edhe ne do të vim me juve Por të sahabët nuk donin me besu Nuk donin me me ndu Se pengamberi po jep shenja Ata e shifësin si normale ka arë me bo dualet bëndua Nuk donin me besu që i ka me vdek As që donin me toleru që i ka me vdek Nga se ishte e pamundur me besu kret atë harmoni Dhe këtë atë sakrivist përbashkot me Muhammedin së zëllem Ata me leju shpirë të tëre Që me e pranu vdekin e Muhammedin sëllallahu aleyhi sëllem Nërsa ju nëse po e voreni Vetëm se po jep shenjat qarë të Muhammedin së zëllem Se unë jam të shku të zotë jem të bareke U e te ala Atëherë në ditën e njëzët e tëtë Të muaj të dytë Sëfar të vitit një mbëdhjet Për nga mbërja lehi sëllatu E për cilë dhe një shok të ti Të varreza E për cilë në bakia Dhe duke u këthije Dhe hinë të Aisha Radhi Allahu Anha I thët Aisha Ja Rasul Allah Më ka kap dëdhim të atë kokës është të mëdhim të kryja Atare për nga meri Alej salatu e selam Dhe hoj Aisha Mu është të mëdhim të kryja Mu është të mëdhim të më shumë koka Tha poj Aisha, qka të banë damë ti, nëse ti vdes, unë e të lajë, unë e të varrosi, a ka man derë se kjo, dhe Aisha e defekusoj muhabetin, nuk dështë të me ba muhabet për, për vdekjen, Tha, dhe ja humbi muhabetin për nga mberi së sellem. Atare, thot, Aisha radiallahu ghanha e kapi për nga mberi së sellem një dhimt shume madhe e kokës, filloj temperatura mi hipë, Deri sa, kërë ja vendosë shadorën edhe në atë shallin e ti dhe në atë rrethin të cilin e kështë e lidhë rreth e përqarkë, kokës e ti ishte nëze edhe ajo mbuloj të cilin e mbulon të kokën e ti pëngamberi Alehi Salatu o Selam Andaj pëngamberi Alehi Salatu o Selam Kështu isëmur nga data e 28 e seferit pëngamberi Alehi Salatu o Selam Dheri në ditën e ejte Pak para se me vdekë në muajin Rabiul Ewel Pëngamberi alai salatu selam Tre mëllot ditë ja u kafalë muslimanve Namazin qëtu duke qenë i sëmur Fillon së mundja pëngamberi së sellem më rënduhe Dita ditës së mundja pëngamberi së sellem Fillon të më rënduhe Dheri sa e hum të pëngamberi së sellem edhe, edhe vëmendjen Shpashar dhe i bindë të të fikë pengamberit Alehi Salatu e Selam Dhe ju se e dini se pengamberit e zellem I ka pas në ngra Dhe gjdo, gra, gjdo gruje ka pas Një nat me pengamberin Alehi Salatu e Selam Porse kur usmu pengamberit e zellem Do njëher i humbiste I, i largohaj dhe dhja Cëllën e ka në rend Andaj shpash të të në te Ejnë e në gaden Ku e kam nesër Ku e kam nesër Dhe kështu kur jo rëndu shumë Smundja, javën e fundit Kërkoj leje pre krejt grave të ti Që t'ju ja, japin leje Ti japin leje Pengamberi së zëllem Që ajtë të vendosët të ajsha Dhe mështë bartë dhe të çarkulloje Në për të gjithë gratë e ti Atër të gjithë gratë I japin leje pengamberi së zëllem Nga se e shofin që po ka qef Me shku të ajsha Radhi Allahu anha Nga se edhe ajshen e donë të mas shumëti Edhe babën e vetë donë të mas shumëti Atër e pengamberi Veselam filuan Kambët e ti më ju randua Dhe s'kishtë mundësi me hec Me kambët e ti Dhe filon Aisha Me jalezu kul e u dhu pi rabbi në falak Kul e u dhu pi rabbi nësë Dhe e frin të pengamberi Së zëllëm Kështu e kishtë e po pengamberi së zëllëm me ta Dhe kështu Aisha radiallahu anha Në gamësimët e Muhammedis së zëllëm Ja bënte të njetën Athere pengamberi Alehi salatu Veselam Në ditën e mërkurë, të muajt rabiul e uwelë, dikom 5 ditë para vdekës, të Muhammedit Alehi Salatu, wasselam, filon trupi ti mi unëze shumë, temperatura mi hip shumë dhe filoj edhe mirat të fiktë shpeshë. Atare kur u ngritë të dhe u këthjellë të pengamberi dhe u këndelë të nga Ajo a, loj i, të fikurit të cili i binte, thonë të pengamberi së zëllëm Heri ku aleje seb akira bin, thonë të pengamberi së zëllëm Shkoni dhe më mush një uj muë Mbledh në shtatë kofat të ujit Dhe shkoni nga qdo bunarë Dhe ndryshoni bunarët dhe më mush një uj për muë Dhe bjeman i dhe mundësomën i që të freskohen atar pejgamberi alayhi salatu wassalam ia sillën ujin i sillën disa enë të ujit dhe u freskonte pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe derisa po freskohej me ujë ta hasbukum mjaft çekaç mjaft çekaç tan dietaret i samuri është ai i cili e tregon se çka i duhet dhe sa është mjaf tha, mjaf e mjaftueshme ataj tha mjaft çekaç atar pejgamberi alayhi salatu wassalam e nditi në lloj lehtësie ditën e e nditin e doj lehtsije dhe e thiri ajën e vetë, e thiri edhe alijun, radhijallahu anë, dhe duke e mbajt për nga mberin a.s. Komë nuk i punonin, i shkonin gjakë komë për nga mberi s.a. dhe del për nga mberi a.s. në gjami, afrohat afer më mberit, ju thot njerëzve e juhen nas, i leje e juhen nas, e janë i hafer meje, o ju njerëzë, Gësë s'kish mund të të një dhe me, me folë, me, me zotë lartë, i afron njërzit rëdhvetit për nga mberi, ale i salatu e selam, pasi e falëndërën Allahum në gjellë gjelalu, dhe shprej la vrata për Allahum të barëk jo të të ala, e tala, atërë thot për nga mberi, ale i salatu e selam, duke u drejtu njërzve, la'nëtullahi alel jehud, la'nëtullahi alel nësara, malkimi Allahu qovën bëjehudet, malkimi Allahu qovën bëjehudet, i tëkha dhu kubura e mbiëihimul mesajit ta pengamberi së sellem i kanë ba varrezat e pengamberve gjamia i paralemron të pengamberi së sellem që nësevdes mos të bojnë gjaminë e ti vari cili adhurohët anda je malkon të atë veprimtaritët cilin e këshim bëhe po pëjtët e vijuar më përpara atër thonë të pengamberi la tëtë të khidhu kabri wëthënen juqbet ta pengamberi së sellem mos e mërnih Mos e merr rivardin tim, mos e merr rivardin tim, varr i cili adhurohet, put i cili adhurohet. Kjo ishte shehënës duke ndruajti pejgamberin Alaihi salatu vesselam. Shikon porosinë e fundit pejgamberit sallam. Mos e merrni varrin tim për adorim. Dorsa sot shumë prej atyre të cilët pretendojnë se janë në Islam dhe pretendojnë se po e kuptojnë Islamin, shkojnë dhe morrin mbërëç në përvarrezat e lloj-lloj njeriu. Dhe kjo është për shirkut i cili nuk e fal Allahu te bareke وتعالى. Andaj Muhamedi Alaihi salatu vesselam i, salat i mallkoi të gjithat ata të cilët e kanë adhuru di kanë përveç Allahu gjelle gjelalu hu qofte dhe ajë për nga mberi Zotit gjelle gjelalu hu atërë për nga mberi së se sellem pasi e porositi këtë porosi dhe këtë ullzim të muslimanët atërë kaloj në të drejtat e ndërsjeltat e të njerëzve thë për nga mberi së se sellem men këntu gjeletuhu lehu dhahra fe hadha dhahri fe ljestë të qiddemin thë për nga mberi së se sellem Kujt i kum godit dhe ja kum shuhën në shpinën e tij apo në trupin e tij pa dashje, tha ja ku e kam trupin, le të vjen le ta ktheje. Kujt ja kum shuh pa dashje, le të vene le ta kthej. Pastaj do bëj nga Beri Sallam. Waman kuntu shtamtuh, fa hada lahu 'irdi. Kaneku sha. Kanë ku më ofendu, le të vjen ta marrte unë. Letë vjenë, letë amërë të shaman, letë umë shaje Kanë e ka shahë Muhamedi së zëllëm Kërkan nuk e ka shahë përse Zemra e barë dhe ti nuk të veron të, të që me shku të zoti gjëlle gjëlelu Me dhimë ta dhe me padrejtësi të mund shme eventuale Ata rësahavët filun me qajtë Filun dhe i thanë Ja Resul Allah Të dojnë a më shumë se babadhard Të dojnë a më shumë se në tona Ja Resul Allah Ata rëdhapin nga më beri së zëllëm Nëse i kanë bërsh, dikujna, Nëse jakon nërë dikujnë të një pasuri, që ku është agja jem, që ku është një pi jem, le tali për pasurien, atar herë një njëri dhe thajë ja Resul Allah, tritir hemmi ki i bërgjë ja Resul Allah, i tha Abasit, i apja o Abas, i apja o Abas, pas taj pengamberi së sellem, pas i kriti këto, dhe e prezentoj vetën, që të shpalosët, kërrejt e drejta në monir absolute dhe të most mbese me ndo një patrici eventuale ata rëfiloj për nga mberi së sellem dhe po i këshilon për ensarët thë për nga mberi a.s. salatu vë selam u si kumbil ensar po jau lo amanet ensarët thë për nga mberi së sellem ata i kam të afort ata më kanë një muhe kur ketë më kanë përzanë ata më kanë një muhe Kërket në kanë dëbue, këta më kanë brojtë. Tha, vërtet e nësaret, kanë mu pakue. E nësaret, zdo të ketë mo. Zdo të ketë për nga mërë që të bojë e nësaret. Andaj, këto që kanë mbetë, deri sa të vdesim. Tha, këto kanë më shku dhe kanë më mbetë, qishë mbetë, kri pa në gjellë. Andaj, tha për nga mërë i se zellem, silu një mirë me ta. Nëse shqipë në do një gabim, falja unë i për hatër temë. Folgani se mun kanë ndihmua dhe m'kan srhehuar dhe m'kan janë kujdes për mua, tha mos jua u merrni për të madhe. Andaj i këshilloi pejgamberi alayhisalatu wassalam që jen të jeni të kujdesshëm me shokët e pejgamberis asallam të cilët ishin prej encarve. Adare pejgamberi asallam vazhdoi xhudben etina, vazhdoi fjalimin e tij pejgamberis asallam dhe tha, vërtet Allahu e ka zgjedh një rob dhe ja ka dhënë dy mundsi A do me vazhdu, a do me ardhë Tha po kirobje ka zgjedh me shkute zotive gjellegjelluhu Atëherë filloj e bubekri dhe plasin e vaj Plasin e vaj Dhe tha, fideke ja Rasulallah Bi e bi e nte vë ummi Fa ja Rasulallah Kurban nëma jeme dhe baba jam për ti ja Rasulallah Atëherë dikush për i të pranishme me tha Qka ka ki njeri? Pse po ka në bubekri? po kalzon pëngamberi për njëri e ki po kanë por e bubekri e kuptoj se ki njëri është Muhammedi sallallahu alaihi sallam dhe se nëse mundësia ka qenë për me nejtë e ka refuzu pëngamberi sallallahu alaihi sallam dhe filloj e bubekri me qajt e pasaj u largue, atër pëngamberi alaihi sallatu vësallam tha, vërtet krejt gjeni një muë krejt shokve ju kam hak po krejt e ju kam shpague por veç e bubekrit ka dhënë vëllahi mësë me pasëmor Allahum mik muhe e kisha morë për mik khalil Ebu Bekrin të pa Allahum ka zhjith mik të aju njërës mos më prekni Ebu Bekrin mos më prekni Ebu Bekrin sepse më ka dhivu më thë shumëti më ka dalë së më thë shumëti ka dhënë këti nuk ja përgu jone ja përgu në zotive gjellë gjelaluhu andaj më kimi zotit gjellë vala qovën bja tashka e shajnë Ebu Bekrin e dhërë më Tha për gëmëberi a.s. Nëbëllë në kitë dirtë, nëbëllë në gjamat të cilatë janë drejtë gjamiës teme, derën të jme, veshë dërën e bubekrit mos më nëbëllëni, thë më nëbëllëni dritarët të cilatë janë drejtë drejt gjamiës të jme, thë përveç gjamisë ku lidhët me dhomen e bubekrit, thë mos më prekni. Atërë për gëmëberi a.s. në ditën e ejte, ditën e nësërme, dhe këshë ngedhe le katër dit drejt drejges pejgamberit sallallahu alaihi wasallam fi vllaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me ushtues mundja dhe po alivanose i shpesh atar kuruzjon te thonte bemi do letra bemi do fletat ju shkruj diçka bemi do letra tja ushruj nje porosi qe mos devijoni pas meje mos ta humni rrugon pas meje ader omer radiallahu anha qalen nje rin se esht i smur mos ngarkoni nje rin se esht i smut Allahu na ka çuar libar. libr. Le zonë librën e keni aty Udzimin e Zotit xhel xhelalu, ata r fillun njerzit me polemizo, a më hapu letrat, a më z më hapu. Ata kur i papën nga mbedi sallallahu alajhi wasallam, se vopër lahen dhe vopër leshen, tha lemni të cet, lemni rahat. Zguxon prezencën pejgamberis sallallahu musliman më përla dhe e la pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj i dha tri poroshi pejgamberis sallallahu ditën e ejtë. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, do boni, do boni ithart e librit nga Gëgadishulli arabik, pas taj dha për nga melej salatu, o selam. Mësafirët, delegacione që më kanë arë muë, që ka ju këmë shkryt për amaneteve dhe kontratave, që një u në vend, gjdo delegacion që ka arë, plëtsonja një amanetet e mija dhe mos i linë amanetet e mija pa i plëtsue, thot transmitusi dhe porosin e të rejtë e këmë harue. Porosin tret e tretë e kumë haru nga ajo zymtia dhe ersire e cila kishtë kaprua këtë gjendje dhe qasë të ranë për sahabut e pengamberit alai salatu e selam thot mendoj se porosin e tretë e kishtë haru transmitusi thot mendoj se është kapnu për librin e zotit dhe kapnu për sënetin e pengamberit salallahu alaihi vësallem pengamberi alai salatu e selam zdo dit e falte me shokte vet namazin dhe pengamberi alai salatu Selam, në ditën e ejte E fali drejken E fali edhe i kindin E fali edhe akshamin mesuren El Mursalat Dhe kur ardhja cia Për nga mberi a lejtë salatës salam Së për mund të të muquë Njeri ma i mirë fëtër tokës Së për mund të muquë dhe po alivanosët A të rëtha Për nga mberi zesellem A u falë njerëzit A i që a tha, ja Rasulullah, për të presin tije, papu Alivanoske, Al papu Zëndë të pengamberi a.s. dhe thënë të, a u falën njërëzit, a i që a tha, ja Rasulullah janë të të prit tije, sahabë të dhe ishin sfalëmi me kërkan tjetër përvecë me pengamberi a.s. Kena me pritë së të doje, përse sfalëmi me dikën tjetër përvecë me pengamberi a.s. Para me ndonë një qëfar dhimë të sahabëve, Më vaj në mot vite me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam muhaxhirat 23 vjet me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam çish me ia leju dikujt me dal imam çish me ia leju njëri më të mirë me ia zon vendin te pejgamberit alayhi salatu wasalam ater pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas disa orvatjeve për tu ngrit s'kejte mundsi më ngrit aterda pejgamberi alayhi salatu wasalam thirna abu bakar thirna abu bakar la tfa'al namaz la dal imam Atër Aisha radiallahu andha Ja Rasullallah Mësë njërë Ebu Bekrin se baba jam është i mërzit shumë Baba jam shumë qanë Tha edhe e ka zonin e ullët Atër e tha Thirma Ebu Bekrin dhe let dale imam Atër e Aisha radiallahu dhe i dhe hafësës Thujnë e ti thojë papustan Thujnë e ti thojë omerit radiallahu and Atër kër i të gjoj për nga berisëm këtë pëshpëritje Se po dojnë me i andruë Ebu Bekri radiallahu anë me Omerin Atër dha për nga mërë i se zellem Entun në së wahibu Yusuf Fa ju jeni shë e kini provoku Yusufin Ju jeni ata shë e kini provoku Yusufin Gratë të cilat bani fitne Ju e kini provoku Yusufin aleyhi salatu selam Thërme Ebu Bekri në ledale të prije muslimanve Atër Ebu Bekri radiallahu anë me shumë mërzi Me shumë bështirësi Zëndë të cilshmi azonvein pejgamberit alayhi salatu vesselam, dove faliatisin. Pejgamberit në vend të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe muslimanë u gjindën djegjat, u gjindën bërzin djegjat, jo po e oti se do i jene Bubakerin, po Muhamedit në dojin më shumë sallallahu alaihi wasallam. Atëna thot Jabir radiyallahu an, sa pejgamberi sallam, mos vdesë sikush për Juve. Vetëm let mënoi mirë për Allahun xhellal xalalu. Mos të i vene dikuit vdekja Vetëm se e ka Por mjësu më ndimin e vetë për zotin e vetë Te bareke o të ala Ata në pengamberi së zëllem Në ditër e gjuma Së kish mundësime dal Edhe në ditën e shtun Pengamberi së zëllem nuk kish mundësime dal Ata në pengamberi a lehi salatu e selam Në ditën e shtun Pengamberi a lehi salatu e selam Thot ngritëm në Ngritëm në pak dhe të ulem Atëherë, pengamberi a.s. o.s. Selam. Kanë ngritim një dhe pak. Tha të shkoj deri në gjami. Dhe dulë në gjami. Ebu Bekri shte falë drejkëm. Atëherë, Ebu Bekri dhe ishte mutërheqë. Pengamberi së sëllën i tharri që t'i kujehë. Sahabët gati i përzinë safat Për nga mberi u bani me shenë rreni që ati ku jeni Shkojt afër e bubekri dhe dhe uull në anën e majtë E bubekri e ndjekte Muhamedin sallallahu alaihi sallem Dërsa sahabët e ndjekëshin kam Muhamedin alaihi salatu was salam Dhe ki ka qenë namazi i fundit Në prezencë të Muhamedit sallallahu alaihi sallem Disa kanë thamë dita e shtunë Disa kanë thamë dita e djelë Vengon deri Ali sallatu selam. Një ditë para se më ndrujet në ditën e diellit, i thirr të gjithat ata të cilët ishte robot. Robot të nxan nga lufta dhe i liron të gjithë për hir të Allahu xhelle xhelle xhalaluhu. Zeithir gratë e veta. Sot krejt pasuri çka i kemi bënni këtu. Krejt dinar çka i keni bënni këtu. Jauni për hir të Allahu xhelle xhalaluhu, mos shkoj të Allahu me as një dinar. Mos shkoj te Allahu uje luan edhe njepin te mos ket as nje kapital, çot shkoj te Allahu uje luan fuqara i plot, i varfur i plot, varfuria je me te vetem bar Allahu te bareke we te ala. Sot Aisha chat shum i ka nxjerr kete pasurite Muhamedi se selam deri sa skiish me edhe me kall, kandilin per me baurrit, kum shku te koishit dhe kum than, a keni pak mundsi sa ta kall me ta kolë mi kandilin dhe fenerin, atë shumë e ka pastru pëngamberi ale i salatu e selam, pasurin e ti. Pastaj pëngamberi ale i salatu e selam. Në namazin e sabahot, të ditës së hanë, të muajt rabiun e uëll, të datës e dëmbëdhjet, të këti muajt, i cilë është fillimi i vitit një mëdhjet dhe hijit pëngamberit ale i salatu e selam, e qelë dritarëm, e cila i kishtë e mbel e hapër. Dhe dritarja ti ishë direkt, drejt për drejt me, gjamine për nga mberi së zëllëm. Dhe sahabët për e falësin sabahun në prirje me Ebu Bekër e Siddiqin, radhjallahu anë. Dhe e lërgon për nga mberi së zëllëm, perdën dhe i shefë shokët e ti duke u falë. Dhe buzëshët për nga mberi sëllëllahu aleyhi sëllëm. Kër e shofin sahabët, thotë transmitusi enës, radhjallahu anë, zot ohum bom në humbi koncentrimin nuk dëshmë jamu koncentruar namaz pa meqshir Muhameditin sallallahu alaihi ve sellem fytyra ndriçume fytyra sikur hana e plot fytyra sikur fleta e bardh sallallahu alaihi ve sellem adatot buçesh i pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem Abu Bekri dështi muktheje duke menduar se pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem po don me dal por jashtë adatë pejgamberi alaihi salatu ve salam fa Faloni, bëni me shein pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, vazhdoni namazin e juve ather. Pasi ungrit dielli dhe diku nga ora 9 apo 10 e mëngjesit, e dhir pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem Fatimin radhiyallahu anha, thërma ni çikën tema. Thërma ni çikën tema. E dhir çikën e vet. Dhe i thate ej ato afër I banë me shenjë Për nga me së mujtë me folë prej, prej të kestit I dhët oj Fatime, e cë këto E thirë për nga më beris e sëllën Dhe të afromo edhe pak Të regoj diqka në vesh I dhët a ishe radiallahu anha I të regoj Fatimës radiallahu anha Diqka nga e djatëta Dhe diqka nga e majta Kër i të regojt përën her Filoj me qajt E kër i të regojt dytën her Filoj me qesh Fatimja radiallahu anha I dhët oj Fatime Pa po qëka tha Muhammed Alehi Salat e Seram tha vallahi me pasdash t'isht kalzu haptas pa im kalzoj nëvesh, nuk ju kalzoj tha nuk nga ka kalzu fatimja dheri ma vonë kër ka ndru jetë për nga mberis e sellem qëka i ka tham ka thanoj bia jeme une ka me vdekë sot ndërsa në anën tjetër i ka tham ti ki me vdekë e para dhe ki mu taku me muhe tha fatimja kër ma thatë parën qajta, kër ma thatë dytër Andoj kjo ishte momenti fundit të takimët me bje në vetë, radhiallahu anha. Pasaj për nga mberi sallallahu aleyhi sallam, e përgëzoj fatimë dhe i tha, ti e zonja e kretë grave të banorve të gjennetit. Pasaj për nga mberi aleyhi sallatu sallam, duke u largu fatimja për i ti, fatimja së mund të me shiku gjendje në për nga mberi aleyhi sallatu sallam dhe tha, wa karba e bëte, tha sa keqë për bakun temë, Sa kështë për përbënë them? A të rëdha për nga mërë sëllam. Jo, i Fatima. Së është kështë për përbënë them? Se kjo është e fundit prejdim të përbënë të përbënë pas kësaj poska dhim të përbënë sallallahu aleyhi vësallem. Dull Fatimi a tha për nga mërë sëllem. Thirmi, dyni, patemi Hasanë dhe Husejnin i thiri nga nga për nga mërë sëllam dhe i apronën për nga m dy lullet e banorve të gjenneti dhe i murë dhe i puthin balë për nga beri alai salatu sëllam pas të i dhiri gratëve të kthej dhe dhe kini frikë Allahun i forasiti i këqiloj alai salatu sëllam <laughs> pas të i bër nga beri alai salatu sëllam fillon dhe i shtohë dhim të shumë i shtohet dhim të shumë pejka berit, ali i salatu vë selam, edhe i thot ajshës, oj, ajshë, atë kujtojt në mishin e helmuar të kajverit, thotë poja Rasullallah, thotë më ka këput damarin pas shpine, më ka këput damarin pas shpine, shumë kam dhimt, por dhotë shpresoj që t'je dhim të fundit. Pas taj pejka berit, ali i salatu vë selam, e mbulan, ftyrën rebalin e ti, Më një leckë të cilën ja kishte përgatitë Aisha radhiyallahu anha në kofën me ujë, e mori ujin dhe e nxjerr në bagë nga beji Ali (sallallahu alaihi wasallam) zot la ilahe illa allah, fal la ilahe illa allah, nuk ka ta dhuruar më me rit përveç Allahut. Vërtet vdekje pa skuqimta. Vërtet vdekje pa skuqimta. Nëse ai ka pa skuqimta atë që ka ngjelle për gjësinë e tij. Atë që ngjomeri Ali (sallallahu alaihi wasallam) pata Aisha radhiyallahu anha Fjallë të fundi që i këmë dëgju për pengamberit Alehi Salatu e Salam, duke qenë ajnë në krahrorin tim, duke qenë në prehrin tim, pengamberit Alehi Salatu e Salam, tha, e salat, e salat, rru në namazin, rru në namazin dhe rru në i gratë e juve, tha, rru në namazin, rru në namazin, rru në namazin, namazin dhe rru në i gratë e juve, Sëllon i mirë me gratë e Juve, thot Aisha radiallahu anha. Ky ishte fjala e fundit e pejgamberit aleyhis sallatu wassalam. Atë derisa Pali po Venosej e po po kthelle po avli Banosej, thot hiri vllavi jam Abdulrahmani dhe kishte një misvak në i dorë. Dhe po pejgamberi sezon dhe jasht lojsit dhe spiha hekte. Atëri thashja Resulullah, mos pedo misvakin. Sa po me shej. Atëri thab pejgamberi aleyhis sallatu, ja thash Aisha bema misvakin e mërë dhe i Allah për nga mberi sallallahu aleyhi wa sallam atërë për nga mberi sallallahu aleyhi wa sallam dheri së poj pastron të dhamë të ti thët Aisha shumë e kish më rakë misfakin thët dhe u qudi edhe në momentet e fundit dëmë të mi pastru dhamë të ti për nga mberi aleyhi salatu wa sallam atërë duke u pastru disi ju duke e rand tha, i thash e Resulallah atë azbuti pak thë po më boni me shenë e mora thadhe azbuta thët Aisha radiallahu anha, që une ta shioj pështimën e fundit pengamberi sësëllëm une e pa ta fatim që ajtë vdes në krahrorin tim në prehrin tim në dhomen tim atërë pengamberi alai i salatu e salam thot e ndë gjova duke thonë alai i salatu e salam ma alledhina enamte alai minen nëbijina vë siddiqina vë shuhedai vë salihin pa e ndë gjova pengamberi sënë duke thonë o zotë me te ngambert me njerëz të mirë me njerëz besnik me shehëdar me dëshmorë të Zotit i Gjallëj lëjallahu اللهم اغفر لي او زot falom warhamni او زot mëshirom walhiqni bil rafiq al a'la dhe çom manal kumunesh me ngjuha afrom afër te fa Aisha radhiyallahu anha kuptova se është fol me Xhibrilin e kuptova se është volnë Xhibrilin se Xhibrili kishte thënë apo do me vazhduë ai thonë do jo rrafiki, el rafiki el a'la kjo ishte dita e han e muajit ravul i owel ku pejgamberi alay salatu vesselam i kishte mbushur 63 vite e katër ditë alay salatu vesselam tut aisha radiallahu anha momenti i fundit ka qenë gishti drejt qieullit nga ana te pejgamberi sallam dhe në moment e ka shludorëm pëngamberi së sellem dhe i ka mbyllë sit e ti të ndërshëm ale i salatu o e selam Thot, Aisha, qka me po? Nuk dita qka me po? Atëherët i se trasmetime ka ardhë ka për ti të ujdiq pëngamberi ale i salatu o e selam Nërsa Abu Bekri ishte duke u mor me shtëpisë ti nuk ishte në shtëpin e pëngamberit ale i salatu o e selam Thot, Enejse radiallahu an duke përshkujt këtë sken Thot nuk ka ditë më të mirë për neve se dita kur ka ardhur Muhamedi s.a.l. u ndriçu dhunja u ndriçu medinja do të nuk di ditë më të zim më të ard më me lot më mam, ma ditë të keqe për neve se ditën që ka ndruajë Muhamedi alayhi salatu wassalam atëra qura marvash Ebubakri radhiyallahu an se gabdek pejgamberi alayhi salatu wassalam emer kalin Etina dhe vrapte shtëpia pejgamberisë sallallahu alaihi dhe sallam. Kur vjen e gjen Omerin e Kaçuzanin. Kur vjen para shtëpisë e gjen Omerin e Kaçuzanin. Thonë t'Omer bi Khattabe dhe këtë apo dëgjoshin të gjithë. Pa disa hipokritë apo thonë se ka ndruaret Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Wallahi s'ka ndruaret Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam. Dhe Allah i edhe për musën ka thonë se kanë drujet Pa i ka shku të Zotive Gjellë Gjellëlu Pasha Allah unë ka më këthi Muhammed Aleyhi Salatu Selam Atër tha Mostanidi kanë të thonë se kaftik Muhammed Aleyhi Salatu Selam Se ja ekzekutoj kokën Atër e bubekri nga Shpecija e cila kishtë ardh E vendosi kalin e ti në derën E gjamiës dhe hirit e pengamberi Aleyhi Salatu Selam E pa ajshën Dhe drejt e pengamberi Aleyhi Salatu E Selam kur shkoi e pa të mbuluar me një çarshaf me nga Muhammedun Sallallahu Alaihi Sallam dhe sinja e gjdher Aisha Radhiyallahu Anha erdhë Abu Bekri dhe, dhe azhulloi ftyrën shoku i më i dashur i tij njëri i më i dashur i tij tani i vdekur pe shef 23 vjet e kishte pas shok Muhammedun Sallallahu Alaihi Sallam dhe pejgamber dhe Muhammed i kishte pas njëri i më i dashur e largoi ftyrën çarshafin e tij dhe u hudhë në përqafim dhe e pudhin në balë dhe nga mbejrin sallallahu aleyhi sallam dhe i tha bi e bi e në të ummi ja Rasulallah tha të këmë dashtë më shumë se në në të ime dhe për dhe më dhe Allah, ja Rasulallah ma i dashur i kom për muhe se baba dhe nana tha ja Rasulallah vdekin Allahue ka bëg kader dhe ti e shijove dhe vdekin tha Allahu nuk të bandë me shijove dyher vdekin tayy ja Rasulullah sai ha shum ke çejn duke qenë gjall dhe sai ha shum në vdekur dhe ajo ja banoi ti qambë me Ali Israfil sallallahu alaihi wasallam pastaj duat jashtë o dhe bisot njerëzve ushtotu hëshni Omer i vërtet që adat i dawnë mer shujt fa nuk shujt ta homër shujt fa nuk shujt adat i u drejtu njerëzve fa ngomni mua Po ju njerëz kush e ka adhuruar Muhameditin sallallahu alejhi vesellem ya Muhamedi qofdeg e kushalleron zoti ne vangelje jlaluhu fa allahun yedzkur ataran e zoti ne vangelje jlaluhu wama muhammedun illa rasulun qad khalat min qablhi ar rusul fa muhammedun kushjet dorrse pejgamber edhe paratik apos pejgamber edhe inata au qutla in qalabtum ala aqabikum E nëse vdes, apo vritët, a kini me lanë ju fejen? A nëse vdes, a kini me lanë ju fejen, që që ka lanë plët? Nëse a i vdes, a e lini ju fejen? Wa menjen kolib ala aqib e ihi, felej e dhurra Allah e sheja. Kushe le fejen e Zotit, si pa ndamë Allahot. Ve se jetë zillahu shakirin, Allah u kam ish përblib a mirësit. Allah u kam ish përblib e simtarët dhe farën të rusit. Tha të Ibni Abasi, e kishmi haru këta jetë, Kjo ajet ishte në Kur'an Ne e kishmi haru deri se na e legjoj Ebu Bekër e Siddiqu Radiallahu an Atare thot Ibn il Musajib Thot Omeri Radiallahu an Deri se po e dëgjon të për nga mbe Ebu Bekërin doke fol kështu Atare dha Wallahi ma hua illa ense miqtu Ebu Bekërin telaha Vecë si e kumni Ebu Bekërin të legjuket ajet E kuptova se kjo ajet është haq dhe e kuptova se Muhammedi sëselle më këndrujit, dhe ra është shumë bajtë në kamët, dhe ra është për toke, dhe nukë më um bajtë në kamët, emia dhe e kuptova se Muhammedi ali i sanatë të senam, nuk është më meneve. Këtë ishte dita e hanë, ku imbuloj mërzija, piklimi, qajtë mja, muslimanë dhe muslimanët duhet të më çajt për Muhamedit alayhi salatu sallam. Ngaqëse nuk ka dikush begatim mbi njerëzit më shumë se Muhamedi alayhi salatu sallam. Ajna kamsu, ajna ka duku, ajna ka qoftë mbi. Mos me passhin aj kishmeçin të shpënuam. Mos me pesshin aj kishmeçin rakigji. Mos me passhin aj kishmeçin të prishur. Po aj Muhamedi alayhi salatu sallam na ka drejtuar, na ka dhënë namaz, na në ka dhënë xhami, na ka dhënë Ramazan, na ka dhënë zakat, na ka dhënë hax Muhamedi alayhi salatu sallam. Na ka porosit me çim të mirë e ka përësit me i majdë familjet, e ka përësit Muhammed Ali Saratës Seram, që me vdekë faqe barë dhe me jetu e faqe barë. Atër ditën e hanë, muslimanët me një herë, i ka plën një shqëtsim, dhe ajo është shqëtsimi i khilafetit. Kush ka me qenë të është prijes? Kush ka me qenë prijes? E haronë për një moment, Muhammed Insallallahu Aleyhi Sallam Gjami, në dhomën e ti, atërë hinë bisedime në sarët dhe muhajgjer Pas disa bisedimeve në një chat i të Ben Usaidis, adhura Abu Bakrit ya lapin të gjithë besatimin se ti je ai i cili e meriton meqen prisi më një herë pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ngasë edhe ti caktoi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në namazin. Ata rreth kështu kaloi dita e han. Dhe erdhi dita e mort. I kapi një siklet tjetër. Çka më bën me xanozën? Kush e lë anët e xanozës? Ata rë Me një të uh, kotër të shkurëtar I zë gjumë i disa vrej sahabeve Dhe duke u zë gjumë e ndëgjoj një za I cili ju thot Mos e shvesh një pengamberin së sëllëm Mos e ek një petë këtë pengamberin së sëllëm Por lanë me tesha Që mos e shofin pjesët e tërpsh me pengamberin të lejë salatu Ves selam Ata rëmë ledhet agja i vetë Abasi Vjen djali agjes vetë Aliju I thira Abasi ditjem të ti koza min edhe fadlin dy vëllezrit Tabni Abasi radhiyallahu an dhe vjen një rob i liruar i pejgamberit sallallahu alaihi dhe seleme i cili kishte emrin Shukran dhe vjen Usama ibn Zeid radhiyallahu an athara Abbas edhe fadli E rëtulloshin pëngamberin Alehi salatu wasselam. Usama edhe shukrani Robi niruari pëngamberit Alehi salatu e selam I hedhin ujë Dërsa Aliju radhijallahu an E fërkon të trupin e pëngamberit Alehi salatu wasselam. e selam E lajten pëngamberit Me tritë e lara E lajten pëngamberit Me tritë e lara Pastaj e, e pastruen edhe me Me sidr Pastaj pëngamberit Alehi salatu e selam ja diskutuan qëfinosjen qysh me qëfinos atari morën tri qëfina të zilat ishin prej jemenit ishin të but, të pambukut atare e mbështilin pengamberin së sëllem dhe gradualisht duke e mbështil qëfinja lërgojshin teshat me një kujdes shumë të madh që mos zbolohet as gjopre pengamberit a lehi salatu o selam pas taj kur ardh er dita tjetër pra nata e ditës së martë Atëherë diskutuam ku me e varos. E diskutonin ku duhet me qenë varë i pengamberit Alehi salatu o selam. E thyrin Ebu Bekri, Ebu Bekri radiallahu anë thot, e ku më dëgju pengamberin Alehi salatu o selam duke than. Ma ku bidha nebijun, illa dufine hajthu jukbob. Atëherë tha, e ku më dëgju pengamberin se maher duke than. Nuk vdes një pengamber, vetëm se që ty dëmi apo allahu, Vorin, qatë vend kë e kandru jetën atare thyrën Ebu Talha radhiallahu anë dhe e largon shtratin e largon shtratin e pingamberit sa se lem dhe po që aty jaban varin pingamberit a lehi salatu vë selam ta një delën një problem tjetër si mi a falë gjenazën kush mi a falë gjenazën pingamberit a lehi salatu vë selam dhe në konsultime si për duke i shkombi e këshilat dërmet veti atare pajtohën që gjenazën mi a falë krejt veqe veqe veqe gjdo kushtet jafale vetë për nga mberi të lejtë salatu dhe selam gjenazen. dhe filojnë familiarët fillemishtë jafalinë gjenazën për nga mberi së sellem pastaj hinë shumë prej muhajgjerve pastaj hinë edhe ensarët pastaj hinë edhe krejtë prej grave dhe thmive dhe jafalin për nga mberi të lejtë salatu dhe selam gjenazën atërë thot Aisha radhi Allahu anha thot nuk mu besojke kushka me mor guzimin me edhë shunë varë për nga mberi së sellëm. Thothë dhe nuk mu besojke se kanë me shlunë varë, s'ka me posa si trimit, shka e mërë dhe shlun e shlunë varë për nga mberi së sellëm. Ali ju ishte ullë në varë, ishte hi aty në varë, varë që ta mërë trupin e për nga mberit, alehi salatu vë selam. Thothë Aisha radiallahu anha, nuk mu besonë të se janë të shlunë varë, deri se i kumënije të goditurat e lopatave, të goditurat e dhejë duke ahedh, për nga mberi së sellem në, në varrin e tina pasi e mbolojnë për nga mberin a.s. dhe në nësi radhiallahu an dhe i thot Aisha radhiallahu anha thot o nës qëfar zemë rakimi që e shlut për nga mberi së sellem var qëfar zemë rakimi që e shlut për nga mberi së sellem var tha ja un me lëmuëminim oj naneve simtarve tha qka me bohe allahu gjellëvane ka të së këtu nuk dështë me shlun varë Por allohu të gare kjovë të ala E ka caktue që të vorrosët Zdë njeri Atere thët Aisha radiallahu anha E kuptuam dhe përfunduam Se pe i gambejre a.s. E ka ndru jetën dhe ka shkuta Allahu gjelle, gjelle gjelalu Atere u shpërndajtën muslimanet Atere filluan muslimanet me E vazhdu jetën e tyre Dhe në namazin tjetër Në namazin tjetër E dhirin Bilalin radiallahu anë Dhe i thënë thire e zanën Bilali radiallahu an Kure kathire zanin kërshedha pos për nga beri së sellem Dhe kër të të athan e sheduhen La ilaha illallah Va e sheduhen në Muhammed e al Rasulullah e këshiku Muhammedin së sellem Kër kamrit e kjo pjesë Ju ka ndal zani Ka thalë javë Allah i s'moj Hekma një këtë dëtir Sh'moj jam shukë kër të thabë Muhammed e Rasulullah me pa Hekma një këtë dëtir Ata rithabë Ebu Bekrit Dha Ebu Bekar Unë e du me dalpi Medine Ta pëse do me dalpi Medine Tha smoj me nejt Medine E kum për po Muhammedin se zëllem Ta një smoj Tha Ebu Bekri Tha Ebu Bekri Ebu Bekri tha jo, s'ki me dalj, ti dush me nejt këto Atar i tha Ebu Bekri A mësum ki liru për vetja për Allah O jo, Allah, për Allah të kum liru Atar tha lem t'lir për hirt Allahu gjelle Gjelle gjelaluhu Atar e liraj Ebu Bekri Bilalin, radhi Allahu Anë, të ndëruar që më të li, kështu përfundoj jeta e njëri ju të më të mirë i ftyrë të tokës, drita e njërzimit, pishtari i njërzimit, a i cili e dërgoj zotë i hënë Gjellë gjëllë e lëllu, edhe atë që masë shumë të e ka dashtë, kështu ja ka që dhe imë tatë. Elatat që mos shumë ti e ka respektu, kështu ja kamur shpirtin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elatat që ja kanë dëruar në nderim më të mëlloja. Më ku dërdit ke Ahmedit kam thirrë, ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Do thirë dëshmojmë se i dërguari i Allahut Muhamedi është i dërguar prej Zotit i xhelaluh. Kështu përfundoi jeta Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj kur keni mushi vete, kur të keni belaja, kur të keni vështirsia, kujtoni se ka vdekë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kujtoni se ka vdekur Muhammedu sallallahu aleyhi dhe selatu selam. Të gjitha ju leqsohen. Na lulush me Zotin ton Xhelel Xhelaluhu, që Allah t'na i leqson dhimbdat e vdekjes. Na mundson Allahu me vdekme e iman, me vdekme islam, me vdekje fashebardhë me shkujt e Zotit faqebardh. E lulisim Allahun, Allahu te i leqson ditën e gjykimit. Na leqson Allahu vlogarin ditën e gjykimit. Agjërimet tona Allahu t'i bën qaboll. Ditët e agjëruara, Allahu t'i shënon në regjistrin e veprave të mira. E ato ditë të cilat kanë ngel, Allahu t'na e mundson që të aprofundojmë dhe finalizojmë Siçdo Allahu Xhella Xhelaluhu, Elusim Allahun se Allahu për barramë, Allahu të zgjon kudo që janë muslimanat. Elusim Zotin ton Xhel Xhelaluhu, që Allahu mos na ban Ramazan të fundit, na mundson Allahu me pa shumë Ramazane, duke qenë me shëndet dhe me iman, kërkojmë dhënë natë njerizve dhe hallallah, por kohën e kaluar me Juve, kudo që kemi gabue, ka cin praneve dhe për shejtanit. Elusim Allahun që të na falë, në ku kemi çolluar, elusim Allahun të na shpërblej. E qulu qouli hadha wa astaghfirullaha li walakum fastaghfiruhu, innahu huwal gafurur rahim.